الحمد Rabbil Alameen العالمين salatu والسلام على ala ashrafil anbiya'i Wa mursaleen Nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin Ila yu middini thumma amma ba'du Do i se svaka zahvala pripada uznišnum <coughs> Allahu subhanahu wa ta'ala Salavat miri salam na Allahog poslanika Allahog milenika Muhammeda alaihi salatu wa salam Njegov časnu porod su njegov uzvrte Ashabi sve koji sledeje put istine do sudnjega dana Uvažna, braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda, nakon jacije, namaza, naš ustalni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtoj pobožnjaka, čuvenog, čuvenog, čuvenog imama, en nevevija rahmetullahi alihi. Za one koji prate i imaju knjigu Rijadu Salihin, imaju knjigu ove štampi, na 497. stranici vrijednost namaza. Vjerujem da se sjećate da smo u posljednjem predavanju govorili o vrijednosti abdesta i govorili smo o vrijednosti ezana, pa nekom, hajde kažemo, nekim hronološkim redom mi večeras nastavljamo da govorimo o vrijednostima namaza. Prvi ajet koji ga imam, Ennevi Rahmetullah je citirao u ovom poglavlju, je su riječi uzvišnog Allaha inna salate tenhanil fahša i wal munker, namaz zaista odrača od razrata i od svega što je ružno. Riječ uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala inna salate tenha anil fahša i wal munkar namaz zaista odrača od svega što je ružno i od razrata. <kuh> Definitivno čovjek vjernik koji klanja namaz onako kako mu je nariđeno ispuna, ispunjavajući njegove uvjete ispunjavajući njegove ruknove Znajući i razmišljajući o onome što uči, sigurno jedna od koristi koja će proizići za njega i njegov svakodnevni život jeste da će ga taj njegov namaz odvratiti od loših dijela. U vjerovstvenom hadisu je potvrđeno da su o sabi jedne prilike došli Božim poslaniku pa su mu se požal na jednog čovjeka govorići Allaho poslaniće taj i taj čovjek klanja noćni namaz. Ali kaže sutra kada ustane napravi neki prekršaj, ukrade, pa kaže Allah poslanik njegov namaz ono što uči u namazu njega će ako Bog da spriječiti od onoga što radi. Pa ispravno obavljen namaz definitivno ostavlja traga na čovjeka, na njegovo ponašanje, na njegov odnos prema gospodaru, na njegov odnos prema ljudima, prema supruzi, prema djeci, prema komšijama. I tako dalje. Pa ovaj ajet definitivno ukazuje na vrijednost namaza da namaz ispravno i potpuno obavljen sprječava i udaljava čovjeka od svega što je ružno, ali rekli smo pod uvjetom da čovjek klanja taj namaz potpuno i da razumije ono što što uči u namazu. <kuh> Nakon toga Imam enevi Rahmetullah je citirao i nekoliko argumenta koji potvrđuju da onaj insan koji redovno klanja namaze, da namazi bivaju razlogom brisanja grijeha. Svi mi imamo svoje neke grijehe, pa je svakom od nas u interesu da uradi određeni ibadete koji će ga, hajde da kažemo, riješiti određeni grijeha koji je učinio. Svakako, u islamu se grijezi dijele u dvije kategorije. Imamo velike grijehe i male grijehe grehe. Velike gresi to su gresi za koje postji šerijtske kazne, to so gresi, či im počini od se prijeti žehennemom, to su pri e, koji su prokleti na jeziku ko Allah bo se letu v selam, pa znači svi grjesi, Č im počini se prijeti žehennemom. E, svi gresi či je počini od je proklet. Svi grjesi e, znači Takvi grijesi koji imaju određenu šerijetsku kaznu, takvi grijesi kažu islamski učenjaci da se smatraju velikim grijesima i da bi bili oprošteni grijesi insanu, takvi grijesi treba da se pokaje posebnim pokajanjem i dosta puta smo govorili kako je to potpuno pokajanje putem kojeg čovjek može očekivati da mu uzvišan Allah oprosti grijehe, pa čovjek treba ostaviti grijeh treba se čvrsto pokajati što je to činio i na kraju da se čvrsto odluči da se više neće vratiti na taj grijeh. Ako je grijeh bio između njega i Allahovi stvorenja, robova, ljudi, onda treba četvrti uvjet ispuniti, a to je da namiri materijalnu štetu za određene prekršaje koje je činio prema ljudima. Pa su nam to veliki grijezi. Imamo mimo toga male grijehe Mali grijesi mogu biti oprošteni bez pokajanja, mogu biti oprošteni činjenjem određenih dobrih dijela. Kaže uzvišeni Allah, innel hasenati, juzhibne se i ad, doista dobra dijela, brišu i uklanjaju i opraštaju grijehe. Pa ćemo vidjeti više argumenata Allahog poslanika, ali i salatu wasalam, kojima je... E, Citira ovaj kuranski aj dokazivajući da dobra dijela brišu brišu grijehe. Jedno od dobrih dijela putem kojeg se mogu brisati grijesi jeste i obavljanje namaza. Kaži se u hadisu 1042. hadisu od Ebu Hureyri radijallahu te aranhu, prenosi se da je čuva Allah kako je upitan. Kako je Allah poslanik upitao šta mislite kada bi neko od vas ispred vrata imao rijeku koju bi se kupao pijet puta dnevno, da li bi na njemu ostalo imalo prljavštini, prisutni odgovoriši, na njemu ne bi ostalo nimalo prljavštini. Tada Allah poslanik to je primjer pijet dnevnih namaza kojima Allah briše učinjene grijehe. Inače, jedna od metoda koju je koristio Allahoposlanika Elisa Eretu Aseram prilikom podučavanja, jeste metoda navođenja primjera usporedbe, usporedbe određenih stvari. Allahoposlanika pa, Elisa Eretu Aseram jedne prilike pita svoja sahbe i kaže, zamislite kada bi neko od vas imao rijeku pored kući, u kojoj bi se kupao pijet puta dnevno. Ne postoji znači nečistoća, fizička čistoća, nečistoća, koju čovjek ne bi mogao ukloniti sa svoga tijela ako bi se pet puta dnevno kupao. Pa kad kaže Allah uposlanik svojima sahavima, šta mislite kada bi čovjek imao rijeko pred kućom u kojoj bi se kupao pet puta dnevno? Da li bi moglo ostati na njemu nečistoći? Pa sahavi kažu, nemoguće. Pa kaže Allah uposlanik, to je primjer pet namaza dnevni, Oni namazi, znači tako obrišu čovjeku grijehe da čovjek bude čist potpuno od grijeha. <kuh> U drugom hadisu, 1143. hadisu, Džabir radiallahu ta'ala namu su prenosi da je Allahu posanike sallallahu sam ve rekao: "Pet dnevnih namaza slični su bujnoj rijeci koja teče ispred vrata jednog od vas, u kojoj se on kupa pet puta dnevno." Ovdje je, znači Allahu posanike ovo je neka kraća verzija da kaže primjer pet namaza je primjer jedne bujne velike rijeke u kojoj se čovjek kupa pet puta. Pa znači definitivno ako se insan pet puta okupa, neće na njemu ostati nikakvi nečistoči. Isto je i sa namazom, ako čovjek redovno obavlja namaz, namaz će biti razlogom opraštaanja malih grijeha koji čovjek počini, znači između između namaza. U 1044. hadisu od Ibn Ume se da radi Allahu ta'ala prenosi da je jedan čovjek poljubio neku ženu pa je došao kod Allahu poslanika ali se nam ispričao šta se desilo povodom, povodom toga uzvišeni Allah je objavio i obavljaj molitvu početkom i krajem dana i u prvim časovima noći dobra dijela zaista poništavaju loša čovjek upita jeli to vrijedi samo za mene kaže Allahu poslanik za čitav moj umet Odgovorio Allahu poslanik ali se na to se nam. Ovo je hadis koji bilježi imam Buharija je i Muslim i hadis da je došao čovjek i učinio je grijeh. Poljubio je ženu koju nije smio poljubiti, koja mu je, ajde, kažemo, haram. Pa je došao Božjem poslaniku želeći jednostavno da se riješi tog grijeha, pa je pitao Allahu poslaniku, "Radio sam prekršaj, šta ću? Šta da činim?" Pa je uziješeni Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovaj kur'anski ajet: "Doista dobra djela poništavaju loša djela." Imamo predaje da je ovaj čovjek došao kod Boži poslanika prije namaza. Pa mu Boži poslanik nije ništa nije ništa odgovorio. Pa kada su završili sa namazom poslanike, okrenuo se i kazao, gdje je onaj čovjek što je pitao? Pa kada je došao čovjek ponovo, kaže, se s nama klanjao, jesam. Pa mu je citirao ovaj kuranski ajed, doista dobra dijela, brišu loša dijela. Pa bi čovjek vjernik trebao da se generalno trudi da kada god uradi neko loše dijelo u životu, da nakon njega uradi neko dobro dijelo putem kojeg će, ako Bog da pobrisati, poništiti to loše dijelo. Pa vidimo ovdje rezime ovog hadisa da je čovjek uradio grijeh, pa je došao poželju se Božim poslaniku, pa je objavljen kuranski ajet innel hasenati yudhibne seji'a doista, dobra djela, brišu i opraštaju, loša djela, pa je čovjek želio da jednostavno dodatnu korist postigni, pa kaže Allaho poslaniće, je li taj, a ja to objavim samo za mene? Ne, kaže, cijelo u mom umetu, pa smo imi od umeta Muhammad alaih, salatu wasalam, pa kada se čovjeku desi da uradi neki grije, treba se potruditi da nakon toga uradi dobro djelo, putem kojeg će ako Bog da pobrisati nešto što je loše uradio. <tuh> Kaže se u sljedećem hadisu 1045. hadisu de Buhuriri radi Allahu te'ala prenosi se da je Allahu poslanik alejhi selam rekao pet dnevnih namaza kao i džuma do džume brišu grije počinjine između njih ukoliko se čovjek kloni velikih grijeha. Ovaj hadis na bilježi imam Muslim. Kaže Allahu poslanik 5 dnevnih namaza znači namaz do namaza džuma do džumi znači sedmično bivaju razlogom brisanja grijeha pod uvjetom da se kaže u veliki grijesi. To je tačnost one teorije koju smo malo prije spomenuli, to je da se grijesi u islamu dijeli na velike i na mali. Pa dobra dijela brišu male grijehe, a svako od nas sigurno ima mnogo, mnogo malih grijeha koje počini u toku dana, pa svaki namaz briše grijehe koje je čovjek počinio između dva namaza. Pa kaže Allah poslanik, pet namaza, znači namaz do namaza, džuma do džume, briše grijehe koje čovjek počini pod uvjetom da čovjek nije radio velike grijehe, jer ako radi velike grijehe, za njih treba da, da, da, treba da se pokaje teobum i pokajanjem čije uvjete smo spomenuli na početku predavanja <clears throat> Kaže se u hadisu 1046. od osmana radijallahu ta'ala anhu da je čuo Allah posljednik a.s. kako kaže Koji god sniman dočeka neki od obaveznih dnevnih namaza pa na najljepši i najpotpuniji način uzme abdest a zatim skrušeno i na najljepši i najpotpuniji način obavi pregibanju namazu taj namaz bit ćemo iskup za prijedodno počinjene grije pod uvjetom da nije učinio neke od velikih griha ovo važi za uvijek. znači ovdje Allah poslanik ali selatu selam na jedan malo detaljni način pojašnjava da čovjek znači ako ima malih grijeha putem abdesta putem obavljanja namaza, bivaju mu oprošteni grijesi. Pa kaže Allaho poslanik, koji god muslima dočeka neki od obaveznih dnevnih namaza, pa na najljepši i najpotpuniji način uzme abdest. Znači, prva stvar uzeo je abdest. Zatim, skrušeno i na najljepši i najpotpuniji način obavi pregibanju namazu. Znači, klanja potpuno, kako smo na početku predavanja spomenuli, potpuno otputponjavajući ruknove, klanjajući skrušeno namaz, Ako lijepo abdesti, ako potpuno klanja, razmišljajući onome što uči, upotpunjavajući ruknove i temelje namaza, kaže Allah poslanik, taj namaz biće mu iskup za prethodno počinjenje grijehe pod uvjetom da nije učinio neki od velikih grijeha, ovo važi za uvijek. Znači, dok god čovjek čini male grijehe i lijepo abdesti, i potpuno namaz obavlja, inša Allah bi iznila, namaz i abdeš će mu biti razlogom brisanja malih grijeha, ako učini neki od velikih grijeha, onda mu je dužnost i obaveza da za svaki počinjeni grijeh se pokaje uzvišan Allah subhanu wa ta'ala posebnim pokajanjem sa uvjetima koji smo spomenuli na početku predavanja. <kuh> Nakon toga, Imam Ennevi Rahmetullahi Alehi u 188. poglavlju kaže naslov vrijednost sabahskog i kindijskog namaza. Definitivno pet namaza, znači sabah, podne indija, akša, mjacja, to su strogo naređeni farz namazi. Dolazi nam određeni hadisi u kojima Allahu poslanik određene namaze od ovih pet u datom momentu izdvaja sa određenim nagradama. Ali ovo nikako ne, ne čini, znači ne biva razlogom da čovjek bude amnestiran od ostalih namaza. Pa je veoma bitno ovo ispravno razumijeti. Sada primjer radi citirati hadis kojeg čovjek može pogrešno razumjeti. Mi imamo veliku platformu islamu, a to je da je naređeno pet namaza u tog ku dana da se klanja, sabah, podne, Kindje, akšm i jacija. Nakon toga dolaze određeni hadisi koji određene određene namaze izdvajaju sa određenom posebnom nagradom. ali to nikako nije razlog, I ti, niti amnestija od ostalih pijet propisanih dnevnih namaza. Pa kaže se u hadisu Ebu Musa i Rešar radi Allahu Teheran da je Allahu posanik rekao, ko klanja sabah i kindiju namaz, uči će u džennet. Neko koji bi bio neznalica i čitao ovaj samo hadis bez da ovaj hadis stavi u potpun kompletan sistem islama, mogu da kaže, ja ću samo klanjati Ja i To je neispravno razumijevanje ovog hadisa, pa mi imamo veliku platformu islama, a to je da je strogo, strogo, strogo naređeno klanjanje pet vakata namaza. Ali ovdje dolazi posebna nagrada koja se obećaj onima koji klanjaju pitanje sabah i ikindiju. Pa kaže Allah poslanika ali, seletu je selam, ko klanja sabah i ikindiju namaz, učit će u džennet. Nakon toga, eh, 1048. hadis od Ebu za eh, Zuhaira, eh, radi Allah, prenosi se da je čuo Allah poslanika kako kaže, u vatru neće ući onaj ko je klanjao namaz prije izlaska i prije zalaska sunca. Misli se na sabah i na ikindiju namaz. Opet jedan poseban namaz, eh, poseban hadis u se um, um, obećaje posebna nagrada onima koji klanjaju sabah i kindiju, pa kaže Allaho poslanik u vatru neće ući onaj koji je klanjao namaz prije izlaska i prije zalaska sunca, prije izlaska sunca svakako znate da klanjamo sabah Jer je vrijeme od sabaha, od pojave zori do izlaska sunca, a Ikindija se klanja do zalaska sunca. Pa kaže Allaho poslanik neće ući u vatru onaj ko klanja namaz prije izlaska i prije zalaska sunca, misli na Ikindiju i na sabah. Ali rekli smo <tuh> sve ove hadise moramo uzeti u kontekstu kompletnog islama kako se ne bi desilo da neko pogrešno razumije ove hadise. <tuh> U hadisu 1049. Od džunduba radijallahu ta'aluncu prenosi da je Allah sanika alaihi salatu wasalam rekao <klo> Ko klanja sabah namaz sklonio se u okrilje Allahove zaštite. Čuvaj se čovječe da te Allah ne pozove odgovornost zbog onoga koga on štiti. <klo> jedan, jedan hadis koji posebno izdvaja vrijednost klanjanja sabah namaza da je insan koji klanja sabah namaz, iako je došlo u nekim rivajetima i predojama, da se to misli na insana koji klanja u džematu. Ali bez obzira, znači klanjati sabah i u kući je velika vrijednost, a klanjati u džematu, vidjet ćemo poslije, je dodatna vrijednost. Pa kaže Allah u poslanika, ko klanja sabah namaz, nije znači u ovom rivajetu, kod imama muslima, spomenut sabah, a, nije spomenut namaz u džematu, već samo ko klanja sabah namaz, sklonuo se u okrilje Allahove zaštiti njega štiti Allah ovo je jedna velika Osobenost sabah namaza, da insan koji redovno klanja sabah namaz, on je u okrilju zaštite uzvišnog Allaha i insan koji se nepravedno obhodi i odnosi prema tom insanu, treba da pazi jer taj insan je u zaštite uzvišnog Allaha. Pa kaže Allah poslanika ali se letuje sa nam, čuvaj se čovječe da te Allah ne pozove na odgovornost zbog onoga koga on štiti. Čuvaj se u Allahu vrobe. Da ne budeš od onih ljudi koji će uznemiriti i vrijeđati i nepravdu učinti nekome koji uokri ljuzi Višnog Allaha pa da te Allah pozove na posebnu odgovornost zbog nekog svoga roba koji redovno klanja sabah namaz. <hlas> Nakon toga u 1050. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanika alaihi salatu wasalam rekao U bdijenju nad vama neizmjenično se smjenjuju meleki dana i meleki noći. Znači, Allaho poslanik alaihi salatu wa sram pojašnjava ljudima da nad ljudima bdiju meleki. Imamo znači meleke koji bdiju nad ljudima pa dolazi do smjene meleka. Meleki zapisuju ljudska dijela dobra i loša. Pa znači dolazi do smjene tih meleka pa kaže Allaho poslanik u bdijenju nad vama neizmjenično se smjenjuju meleki dana i noći a sastaju se na sabahskom i kindijskom namazu. Zatim oni koji su kod vas noćili uzdižu se ka nebu. Pa ih Allah, subhanahu wa ta'ala, koji najbolje zna šta je i kako je bilo, upita. U kakvom se stanju ostavili moje robove, a oni odgovori, ostavili smo ih kako klanjaju, a i zatekli smo ih kako klanjaju. Opet i ovaj hadis indirektno ukazuje na vrijednost sabaha i kindije namaza. To su periodi kada se Meleki mijenjaju i znači smjena meleka koji bdiju nad ljudima. Pa znači kada se meleki vrate na nebo uzvišeni Allah ih pita. A uzvišeni Allah najbolje zna. Pa kaže kako se ostavili moje, melek, moje robove? Kaže ostavili smo i klanjaju i kindiju. A kada smo na sabahu došli na smenu opet smo ih zatakli da klanjaju. Pa je osobenu smomina vjernika da pazi na namaz. Da pazi na svoj namaz. <kuh> Nakon toga uh, u hadisu uh, 1051. od džerila radijallahu ta'alanu se prenosi da je kazao bili smo kod je uvjesnika sallallahu alihi vasallam pa je on pogledao u mjesec. A bila je noć punog mjeseca i reće vi u istinu vidjeti svoga gospodara kao što sada vidite ovaj mjesec. I dok ga budete gledali nećete osjetiti nikakvu poteškoću. Pa ako kako možete Nastojte da ne budete spriječeni od obavljanja namaza prije izlaska i prije zalaska sunca, već ih klanjajte. Znači, u Virdostrum hadisu Allah poslanika, ali se leo tu se leo, smo da je koristio Boži poslanik prilike da pojasni određene stvari. Pa jedni večer je Allah poslanika, ali se leo tu se leo tu vidio je mjesec, pun mjesec, a bila vedra noći. Znate kako čovjek kada je vedra noć i vidi pun mjesec. Pa je Allah poslanik iskoristio priliku i kaže ashabima, kao što vi vidite mjesec, ovako, jasno, čisto, vedra noć, noć, mjesec je velik, jasno se vidi. Vi ćete isto tako i vidjeti svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta ta'ala na sudnjem danu. Pa vjernik, musliman, treba da se raduje, treba da očekuje vidjenje, uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala svoga gospodara na sudnjem danu. Ispravno je mišljenje u pogledu kojeg, hajda kažemo, ne smijemo sumnjati da će vjernici s novom hadisu i mnogim drugim argumentima na sudnjem danu svojim očima vidjeti gospodara. Bilo je određeni sekti u islamu koje su poricale viđenje uzvišenog Allaha na sudnjem danu. Vidim ovaj vjerodosti Hadis hadisu, Allah poslani kaže vi vidjeti svoga gospodara kao što sada vidite mjesec pun mjesec i noć vedra pa nakon toga Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže pa ako i kako možete nastojte da ne budete spriječeni od obavljanja namaza prije izlaska sunca i prije zalaska sunca već te namaze i obavljajte znači opet se vraćamo da ispravno razumijevanje ovih hadisa Da se čovjek vijednik treba dodatno truditi da klanja sabah i kindiju, ali svakako to su samo dodatne vrijednosti obavljanja sabaha i kindije. Imamo mi i druge vrijednosti sabaha i jacije i tako dalje, ali je bitno da zapamtimo i da znamo da ovi hadisi i drugi hadisi slični nikako ne isključuju obaveznost obavljanja pet dnevnih propisanih fars namaza. <kuh> Nakon toga u 1052. hadisu odbore ide radi Allah tajan se prenosi da Allahu poslanika ali se ja sam rekao upropaštena su dijela onome koji i ikindiju namaz. Allahu akbar, Allahu akbar. Braćo moj dragi cijeni sestri. Poštajte ovaj hadis, kaže Allahu poslanik, upropaštena su dijela. Propala su dijela čovjeku koji ostavi i ikindiju namaz. Ja sam danas hajde da kažemo, dodatno, dodatno istraživa u komentare ovog hadisa, svakako ima tu dosta govora učenjaka kako i na koji način razumijeti ovaj hadis. Ali prvenstveno mi ćemo ovaj hadis ostaviti na njegovoj vanštini. Da Allaho poslanik zastrašuje, ukazuje koliko je bitan u islamu ikindija namaz. Da kaže ko ostavi Kindiju namaz, takvom čovjeku su u, takvom čovjeku su upropaštena njegova djela pa mi čovjek vjerni trebao da se trudi trudi mnogo da se trudi da ne dozvolim ne daj bože da ne propustim niti jedan namaz a pošto kad je u pitanju namaz i kinija jer je on nazvan u sunnetu Božijeg poslanika središnji namaz, znači ima jednu dodatnu odliku da ga je Allah poslanik nazvao središnji namaz. I vidimo u ovom hadisu jedna velika i ogromna prijetnja za osobe koji ostavljaju ikindiju. Da im Allah poslanik kaže biće im uništena i upropaštena njihova dobra dijela koja su činili. Svakako postoji određeno tumačenje kod islamsku učenjaka da nisu isti oni koji ostavljaju totalno i ikindiju, nikada i ne klanjaju i ljudi koji ponekada ostavljaju Kindiju, Ali opet čovjek bi trebao da se sjeti ovog hadisa i da ga prihvati onako kako ga izrekao Allaho poslanik, a to je, kaže Allaho poslanik, upropaštena će biti dijela uništena, poništena osobi koja ne klanja Kindiju namaz. Nakon toga, nakon toga, E, što 89. poglavlje imam nevi rahmetullah alayhi kaže vrijednost odlaska u džamiju. Znači u ovom dijelu prvom imam nevi rahmetullah, ali je generalno je govorio o vrijednosti namaza. Poslije još imam nevi govoriti o bitnosti i mjestu namaza u islamu. Nakon toga imam nevi otvara jedno novo poglavlje, a to je da u islamu čovjek koji ide u džamiju pješači do džamije kako bi obavio namaz u džamiji, jer znači čovjek imamo verziju da klanjamo propisan namaze kod kuće i imamo verziju i opciju da klanjamo namaz u džematu. Namaz obavljen u džematu je 20 sedan puta vrijedniji nego namaz pojedinca. E sad, odlazak do džamije se smatra posebnim ibadetom gdje ćemo vidjeti da svaki korak do džamije biva razlogom brisanja grijeha i podizanja stepeni čovjeka kod uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala. Pa je znači pješačenje i odlazak u džamiju jedan poseban ibadet, zato je bilo U Leme, Selefa, prvih generacija koji kada bi išli u džamiju krenuli bi na vrijeme da, nemaju, da ne moraju žuriti jer kada čovjek žuri pruža veće korake. Oni su kretali na vrijeme kako bi lagano išli i manje korake pravili kako bi za svaki učinjen korak imali dodatnu nagradu i da kažemo, dodatne privilegije. Kaže se u hadisu 1053. od Abu Hurajri radijallahu ta'ala tanpransi se da je virovjesnik sallallahu alayhi ve sellem "Kogod ujutro ili navečer ode u džamiju, Allah mu pripremi mjesto u džennetu i tako svaki put ujutro ili navečer kada ode u džamiju." Ovdan hadis kojima Allah poslanika alaihi salatu wa selam obećava jednu posebnu nagradu onima koji idu u džamiju da kaže uzvišeni Allah kada god čovjek ode u džamiju, uzvišeni Allah mu pripremi mjesto u džennetu. Nakon toga hadis 1054. Od Ebu Hurira radijal Allah se prenosi da vjeru jesnik sallallahu alaihi salam rekao onome ko uzme abdest u svojoj kući a zatim Se zaputi u neku od Allahovi kuća, u džanju, kako bi u njoj obavio jedno od Allahovi strogih naredbi, jedan od farza. Sa svakim korakom koji napravi, briše mu se po jedno loše dijelo, a sa drugim korakom mu se podiže jedan stepen. Allahu ekber, Allahu ekber, kako je naša vjera lijepa, kako je plemenita, kako je potpuna, kako je savršena. Velji broj ljudi, kada mu kažeš čovjek vjernik, praktikuje vjeru, to ima neko ubjeđenje, to je nešto teško, to je, dok pogledajte, kaže Allahu poslani kalise, onome ko uzme abdest u svojoj kući i zatim se zaputi ka nekoj od džamija da bi obavio neki obavezni namaz. To svi radimo, ilhamdulillah abdestimo kod kuće, zaputimo se ka džami, zašto? Zato što želimo da klanjamo neki od farz namaza u džami. Pa kaže Allah poslanik, alaih salatu wa sa svakim korakom koji napravi, briše se po jedno loše dijelo, a sa drugim mu se podiže stepin. Kad uradimo jedan korak, pobriše se naš jedan grije. Kad uradimo drugi, grije, kada uradimo drugi korak, Podiže nam se stepen kod uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Pa jedan korak briše grijehe, drugi podiže čovjeku stepene kod uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Pa je znači ovo velika prilika da čovjek vjernik iskoristi vrijeme mogućnosti kada ima vremena sa svojom dječicom, sa svojom suprugom sam da prošeta do džanije da obavi neki od farza u toku dana zbog svih tih neki vrijednosti koji ćemo danas inšala imati priliku da čujemo. Ubej ibn Kaab radi Allahu talenu pripovijeda da je kazao Među vam Sarijama je bio neki čovjek koji nikada nije izostavljao namaz u džematu A nisam poznavao nikoga čeja kuća bila udaljenja od džamije od njegove kući Nekomu reče Šta misliš o tome da sebi kupiš magarca, pa da ga na putu do džamije jašiš, po pomračini i po velikim vrućinama? A on odgovori, ne bih volio da mi je kuća u samu džamiju. U istinu želim da mi se pišu koraci koji napravim idući u džamiju i koraci koji napravim vraćajući se svojoj poroci. Na ove njegove riječi Allah poslanik reče, u istinu će ti Allah dati sve to što očekuješ. Znači hadis jer u dostanu stoji da je bio jedan asap koji je bio izrazito daleko od džamije, ali je bio redovan u džematu, znači izrazito daleko, a redovan u džami. Pa su se ljudi u jednu ruku sažalili na njega i njegov dolazak, pošto znate kako u arapskom svijetu podne i kindija, to su velike vrućine, opet se klanja u periodu kada se još nije razdanilo i isto tako, znači pa čovjek ne vidi kuda ide, pa su mu jednog dana predložili, kažu, šta misliš? Da kupiš magarca kojeg ćeš jahati kako bi ti bilo lakše, kada u pitanju sabah i acija, pošto je noć Magarac bolje zna put i bolje se snalazi, a po danu podnije i kindija, bit ti lakše da ti nije vruće. Pa onda on kaže, ne bi volio da je moja kuća tu pored džamije, da je blizu. Meni je drago što je moja kuća daleko. I ja se, kaže, nadam, očekujem da će mi Allah upisati, ukabuliti svaki moj korak. Sad ovo je jedna nova nagrada. Kada, kaže, dolazim u džamiju i kada se vraćam iz džamije. Znači, malo prije smo imali odlazak u džamiju. Sad imamo jednu dodatnu satisfakciju i nagradu da se čak i koraci žamije prema kući bilježe kao dobro dijelo pa kaže Allah u istinu će ti Allah dati sve što ti budeš očekio i što sve što si očekivao od svoga gospodara nakon toga 1200 i 56. hadis od Džabira radijad Allah, on se prenosi da je kazao, zemljišne parcele oko Džamije postale su slobodne pa su se pripadnici plemena Benu u Selime željeli preseliti u blizini Džamije. Kada je vjerovjesnik sallallahu alaihi vselem saznao za njihovu namjeru rekao im je, do mene je došla vijez da se želite preseliti u blizinu Džamije. Da, to smo imali namir učiniti Allaho poslaniće, odgovoriše oni. nato im on reče o pripadnici plemena Benu u -Selime. Ne napuštajte svoje kuće, jer sve dok stanujete u njima, pisat će vam se nagrad za korake koje napravite od njih do džamije, pa je ovo ponovio još nekoliko uh, ponovio još jednom. Kasnije su govorili, ne bismo voljeli da smo se preselili, hadi bilježi imam muslim. Znači, prenosio od svog hadisa, Džabir Adjelotan kaže jednostavno desilo je se situacija da su određene parcele oko džamije Božih postanika postale prazne. Pa jedno pleme koje je bilo malo podaleko od džamije Benu Selime su da dođu tu da se tu nastane kako kako bili blizu džamije kako bi ajde kažimo Lakši je dolazili u džemat i kako više, znači se družili sa Božim poslanikom, alihi salatu selam. pa je Allah poslanik čuo za tu njihovu nameru pa im je kazao Allah poslanik, alihi salatu wasalam, o pripadnici plemena Benu Selime, ne napuštajte svoje kuće, jer sve dok stanujete u njima, pisat vam se nagrad za korake koje napravite od njih do džamije. Opet se vraćamo na čistom hadisu da je Allah poslanik podsticao ljude koji su daleko od džamije da dolaze redovno u džamiju jer će za svaki korak kojeg urade do džamije imati nagradu kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Od Ebu Musa Jelešarja se prenosi hadis 1057. da je laoposlanik rekao najveću nagradu za obavljanje namaza ima onaj čovjek koji dolazići na namaz u džamju najduže pješači, a potom onaj koji pješači nešto kraći od njega. Onaj koji ščekuje namaz kako bi ga klanjao za imamom ima veću nagradu nego onoga koji klanja pa zaspi. Ovdje imamo dvije, dva ibadeta spojena u jednom hadisu. Kaže Allaho poslanik, najveću nagradu za nama za obavljenu džematu ima onaj koma, kome je kuća najdalja. Što je logično, što je čovjek dalji napravit više stopa do džamije i njemu je nagrada veća. Pa kaže Allaho poslanik, shodno tome, znači ko je najdalje najveću nagradu, pa onaj ko je njemu bliže i tako dalje. Onda nastavlja Allaho poslanik jednu novu nagradu nam obećava za obavljenu namaza pa kaže... Allaho poslanik, onaj koji šekuje namaz, kako bi ga klanjao za imamom, ima veću nagradu od onoga koji klanja pa zaspi. Znači, to je i danas dan poznato u arabskom svijetu da ljudi kada se prouči ezan čekaju određen period da bi klanjali sa imamom. Za vrijeme Božih poslanika znalo se nekad desiti da ljudi u džamiji čekaju dugo vremena Allahog poslanika. Allahog poslanika je znao odgoditi određene namaze, ali Allahog poslanika, ali i seljat u ljudima je kazao sve dok čekate namaz broji vam se nagrada kao da klanjate, kao da ste u namazu i veća je nagrada čekati pa klanjati u džematu zajedno sa imamom, makar ga malo čekali dok dođe, nego da klanjamo sami pa da legnemo spavati. Vidjet ćemo poslije posebne koji koje ukazuju na vrijednost toga da čovjek ili iščekuje namaz, ili sjedi u džamiji između dva obavljena namaza. U i 1058. hadisu od Borejdi radijallahu ta'ala se prinosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa rekao One koji po noćnim tminama hodije do džamije obradujte potpunom svjetlošću na sudnjem danu. Allahu akbar. Pogledajte kako u islamu, kada čovjek radi jedno dijelo, shodno tome i dobiva nagradu na sudnjem danu. Pa kaže Allah poslanik, obradujte potpunom svjetlošću one koji još na dunjaluku idu potminama tminama u džamiju. Za sabah čovjek ide, malo je mrak. Na jaciju, akšam ide mrak. Pa znači, jednostavno, to što se on mučio, išao po mraku, ne vidi gdje staje, Allah želšanu ga nagrađuje na sudnjem danu shodno njegove poteškoći pa kaže obradujte takve ljude sa potpunom svjetlošću. Znači oni će imati potpunu svjetlost na sudnjem danu. <clears throat> Nakon toga, 1059. hadis od Ebu Horeira radi Allah transprinose da Allah je poslanik Ali i Salatu, sam rekao hoćete li da vas uputim na onu čime vam Allah će pobrisati grijehe i povećati vaše stepene u džennetu? Hoćete li da vas obavijestim šta to kod Allaha ako budete činili briše grijehe i šta to povećava stepene? Svakako da je to interesantno dijelo svakom vjerniku mu'minu da čini dijela koja brišu grijehe i podižu mu stepene. Pa kaže Allahu Poslaniku, "Ali salatu wa salam na koshu su asabi rekli da žele." Kaže Allahu Poslanik, "Temeljito i potpuno uzimanje avdsta u teškim uvjetima, mnogo koraka do džamije i iščekivanje namaza nakon tek obavljenog namaza, Znači, tri stvari i tri varijante koje Allah poslanik preporučuje putem koji će nam biti oprošteni grijesi i povećan stepen kod uzvišenog Allaha s.w.t. Pa prva je uzimanje temeljito abdesta u teškim situacijama. Pa primjer radi nekada je hladno. Pa čovjek tada treba da potpuno uzme abdest kako znači ne bi ne daj Bože dovodio svoj namaz u pitanju zato što nije potpuno uzeo abdest. Pa kaže temeljito i potpuno uzimanje abdesta u teškim uvjetima Mnogo koraka do džamije, iščekivanje novog namaza nakon tekovaljenog namaza. Mnoštvo stopa, briše i grijehe, kao što je došlo u drugim hadisima, iščekivanje namaza nakon tekovaljenog namazava. Pa primjer radi čovjek klanja Akšam, znamo kako je sad u zimskom periodu, jesenskom periodu, od Akšama do vrijeme brzo prođe. Čovjek dok dođe kući iz džamije, već mu vrijeme nazad, pa nekada da čovjek odvoji svoje vrijeme, makar jednom sedmično, jednom mjesečno, svojom dječicom dođe u džamiju, kada se završi akšam namaz, ljudi odu, on ostane u džamiji, sjedi, uči Kur'an, zikri, dovi, radi, znači neke hajrate, uči sa svojim djecom Kur'an i tako dalje, pa je to znači posebno vrijedno dijelo kod uzišenog Allaha putem kojih se brišu u grijesi i povećavaju stepeni čovjeku kod uzišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Na koncu ga 190 poglavlje E, poglavlje baš o kojim smo sada govorili, vrijednost iščekivanja namaza. Znači u islamu imamo posebnu vrijednost da čovjek ili iščekuje namaz tako što nakon Ezana dođe u džamiju i čeka da imam dođe pa da zajedno klanjaju ili iščekuje sljedeći naredni namaz znači kada će se klanjati nakon što je već obavljen određen namaz. Pa kaže Allahoposlanik u hadisu Ebu Hurere, 1061. hadis da je Allahoposlanik rekao svako od vas je namazu sve dok ga iščekuje sve dok ga iščekivanje namaza i ništa osim toga budi isprečavao da se vrati svoj porodi. Kaže, čovjek se smatra u namazu. Sve do ga iščekivanje namaza spriječava da se vrati kući. Pa znači, kada čovjek sjedi u džami od Akšama do Jacije, Ima nagradu kao da je cijelo vrijeme klanjao jer ga to sjedinje i ščekivanje namaza sprečava od povratka njegovoj poroci. Ja znam da imamo ljudi koji su dato momentu zauzeti, ljudi koji su poslovni, ljudi koji imaju mnogo obaveza, definitivno, ovo je za one koji žele najveće stepene kod uzvišnog Allaha. Ali hajmo biti objektivni i hajmo biti pravedni, hajmo biti racionalni. Koliko vremena provedemo pored dnevnika, pored televizije, pored filmova, pored serija i nije nam taj sat vremena dugo. A dugo nam je ostati u džami od do dojacije. Pa insan treba da bude samo pravedan. Kao što ima vremena da sjedi i gleda utakmicu 90 minuta i da se ne povjeri i nije teško, onda isto tako bi trebao da ima vremena za svoj ahiret za svoje brisanje grijeha i za uzdizanje stepeni kod Uzvišenog Allaha subhanahu wa taala pa vidimo ovaj veličanstveni hadis za la opa sanikali senatu selam kaže čovjek ima nagradu iščekivanja namaza kao da je u namazu Nakon toga, hadis uh, 1062 od Ebu Hureyri radijallahu ta'an prenosi se da je lauposanik rekao Meleki donosi salavat na nekoga od vas sve dok se nalazi na mjestu na kojem je obavio namaz i sve tako dok ne izgubi abdest. Meleki govori gospodaru oprosti mu gospodaru smiluj mu se. Znači pohvalno i lijepo je da čovjek u džami ako je već klanjao ostane na tom mjestu i zikri spomni Allahu i zato kažemo pogotovo kad su u pitanju ti periodi između namaza kao što je pudni kao što je akşam i jacija. sve dok čovjek boravi na mjestu na kojim je klanjao a kažu neki islamski učenjaci da se to misli i u širem smislu u džamiji u kojoj je klanjao ako ostane sjediti sve dok ne izgubi abdest sve doko ostaje u džamiji dok ne ono mjestu gdje on klanjao Meleci dovi za insana i govori, gospodaru oprosti mu, gospodaru smiluj mi se. Treba li čovjeku veća satisfakcija? Treba li čovjeku, ajde kažemo, nešto veće od toga da za njega meleki. Allahova pogrešiva stvorenja dovi toliko da neprestano govori, gospodaru oprosti on tvom robu. Gospodaru oprosti tvome robu, gospodaru smiluj mu se sve dok čovjek sjedi u džamiji i sve dok ne izgubi abdest. Pa je ovo opet dodatna vrijednost ostanka u džamiji, sjedenja na mjestu gdje je čovjek ovio namaz, da meleki za njega dovie, moli Allaha da mu oprosti i da mu se smiduje sve dok znači ili ne iziđe iz džamije ili ne izgubi abdest. <hums> Nakon toga, 191. poglavlje, vrijednost namaza u džematu. 191. poglavlje, vrijednost namaza u džematu, mi smo kazali, kad su u pitanju propisani farz namazi, čovjek ima verziju da klanja farz namaze kod kući, A ima verziju da klanja farz namaze u džematu za imamom, za efendijom. Svakako, e, sada tu postoji nekoliko pitanja, a to je prva stvar, definitivno namaz u džematu je vrijedniji nego namaz kod kući. To je definitivno. Allah u kaže u ovom prvom hadisu, 1064. na ribnu, omara radijalala prenosi da je Allah u poslani kazao namaz obavljen u džematu bolji je i vrijednije 27 puta od namaza koji se klanja pojedinačno. Znači namaz klanjan u džematu je vrijedniji 27 puta. Imamo islamski učenjaka koji su kazali shodno određenim drugim argumentima koji će sada doći da u osnovi insan koji čuje ezan, njemu je obaveza da klanja u džematu. Ali kažu islamski učenjaci da se to odnosi na osobe koje su u starim vremenima mogle čuti ezan samunari, koji se uči bez pojačala i koji se uči u nekim umjerenim uvjetima, jer nekada u starinska vremena čovjek kada uči ezan, Pa vjetar može odnijeti znači njegov glas mnogo dalji, znači misli se na normalne uvjete, na normalne uvjete i na učenje bez ikakvih pojačala. Kaže određen broj islamskih učenjaka da instant ako čuje takvo učenje ezana da mu je obaveza da dođi u džamiju klanjati farz namaz, svakako ko klanja u kod njegov namaz je ispravan, ali može biti griješen zbog toga što nije obavio namaz u džematu, a s druge strane ako klanja namaz u džematu, njegov namaz je znači 27 puta vrijedniji nego namaz koji je klanjao kod kući. U sljedećem hadisu stoji Deo la opusani kazao debu huriri radi Allahu ta'ala, presnos je kazao: "Nemas koji čovjek klanja u džamatu bolji od namaza koji klanja u svojoj kući ili namaza koji klanja na tržnici za više od 25 puta." To je zato što će onaj ko propisano i potpuno uzme abdest i ode u džamiju, a jedini razlog zbog kojeg ishišao da bude namaz sa svakim korakom koji napravi biti uzdignut za jedan stepen i bićem mu oprošten jedan grijeh. Kada klanja namaz, sve dok je u džamij I dok ne izgubi ablest, meleki na njega, neprestano donesti salavate, govoreći, gospodaru oprosti mu, gospodaru smiluj mu se, on će biti u namazu sve dok bude iščekivao namaz. Če ovdje Allah u jednu ruku kao da pojašnjavaš šta je razlog, zašto je taj namaz u džematu toliko vrijedniji, pa smo vidjeli znači ovdje stvari da čovjek, Prvo što pješači do džam je, nakon toga klanja u džematu, nakon toga i meleki za njega dovi. Znači, sve dok, sve dok čovjek je odvojen od poruci zbog namaza, brojimu se da je to nagrada nagrada namaza, pa znači klanjanje u džematu definitivno mnogo, mnogo vrednije nego klanjanje eh, kod kuće pojedinačno. <clears throat> u Adisu... E hile du radi Allah. te'ala se da je jedan slijepac došao božjem poslaniku i rekao Allaho poslanice ja nemam vodiča koji mi me doveo do džamije pa Allahov poslanik alejhi salatu vesselam traži od poslanika da mu dozvoli da da klanja u kući što mu je on i dozvolio kada je slijepac došao Allahov poslanika upita čuješ li poziv na namaz čujem odgovori on Onda mu se odazovi Allahu ekber Allahov poslaniku dolazi čovjek slijep ne vidi Kaže, ja, Rasulullah, ja nemam nekoga ko će me dovesti do džamije. Šta ću? Tražio je dozvol da klanja kod kuće. Pa kaže, Allah poslani, klanjaj kod kuće. Šta ću? Kada je krenuo čovjek kući, Allah poslani ik. Pita, postavlja pitanje i na osnovu ovog hadisa učenjacu kazali se propis vezuje za čujenje. Zana, pa kaže, a čuješ ti kod svoje kuće kad Cezan uči? Kaže, čujem. Kaže, moraš se odazvati. Pa znači vidimo da je ovde Allahov poslanik Ali se letu selam nije dopustio čovjeku slijepcu da klanja kod kuči već treba da dođe u džamiju a s druge strane vezivao je propis za vezi, vezivao je propis za ezana normalno kada se uči znači bez ikakvih pojačala u nekim normalnim vremenskim uvjetima Nakon toga Uh, u 1068. hadisu od Ebuhrire radi Allah treba se da Allah oposlanik rekao Tako mi je onoga u čioj ruci je moja duša. Tako mi je Ti Tio sam da naredim da se sakupi drva. Zatim da naredim da se prouči ezan za namaz. Potom da nekom čovjeku naredim da ljude kao imam predvodi u namazu. A da odem do ljudi koji ne prisustuju u namazu u džematu pa da popalim njihove kuće. Ovaj hadis je jedan od hadisa i argumenta ta, Na osnovu kojeg islamski činjaci tvrde da namaz u džematu osobi koja čuje učenje zana može biti i obaveza jer Allah oposlani prijeti kaže razmišljao sam da naretim da se saberu drva, da proučimo ezan, ja bi ostali jednog čovjeka da klanja ljudima, a da odem obiđem da vidim ko nije došao na namaz da mu zapalimo kuću. Svakako ovaj hadis ukazuje na bitnost obavljanja namaza u džematu. <kuh> Nakon toga, nakon toga, u uh, vjerodostorom hadisu od Ibnu Mes'uda, radijallahu ta'ala, stojida, Allahopostanik, da je Abdullah ibn Mes'ud rekao, ga raduje i veseliji da sutra uzvišnog Allaha susretne kao musliman neka dobro vodi računa o ovim namazima kada goce na njih iz džamije poziva. Uistinu je uzvišeni Allah vašem poslaniku propisao uputu i njene puteve, a namazi se ubrajaju u uputu i njene puteve. Kada biste vi klanjali namaz u svojim kućama, kako to većini onaj ko klanja u svojoj kući, tada bi se napustili sunnet poslanika ali i selam, a ako napustiti sunet svoga poslanika, onda ćete zalutati. Vidio sam da između nas namazu u džematu nije izostalio niko, osim očiti munafik, čije li je bilo opće poznato. Ponekada je na zajednički namaz čovjek znao biti donesen između druge dvojice ljudi koji bi ga predržavali kako bi stao u saf. Abdullah ibn Mesud radijallahu ta'ljanahu ovdje iznose jednu konstataciju da klanjanje namazu u džematu je Uh, jedan od uputa i puteva sunneta Allahog poslanika ali i se letu eseram, koji se ne smije zapostaviti ako se zapostavi odvešće ljude, u, odvešće ljude u zabludu i kaže Abdullah ibn Mesud mi znači kada vidjeli da čovjek ne pristuje namazu u džematu to je bio jedan veliki pokazatelj i nije ostavljao namazu u džematu niko osim oni čije lice licemjerstvo i mun, munafikluke bio opće poznat ljudima u, u Medini. I na kraju zadnji hadijs koji ćemo ako Bog da večeras komentarisati, a to je Hadis od Ebu Derda, r.a. se prenosi, da je čuo Allah poslanika ali se ratu selam kako kaže, ukoliko trojica ljudi bilo da se nalazili na selu ili u pustom prijedjelu, ne uspostavi namaz u, džemat, u džematu, takve je šeitan već savladao. Zato se držite džemata jer u istinu vuk jede onu ovcu koja se odvaja od stada. <clears throat> O je jedan hadis koji opet potvrđuje potrebu ljudi da klanjaju u džematu. Ali pazite ovdje znači kako Allah poslanika se nam kaže ukoliko trojica ljudi bilo da se nalazi u, u selu ili u pustom pridelu. Znači trojica ljudi bez obzira da li oni stanuju tu hajde da kažemo kontinuiranu ili su negdje na putu. Trojica ljudi Ako ne klanjaju džemaat, ili svako klanja za sebe, kaže Allahu poslaniku Lese salatu selam, takve je šejtan već savladao. Ako imamo trojicu ljudi i nisu organizirali namaz u džemaatu, kaže Allahu poslanik takvi je već šejtan savladao i zaveo, kaže Allahu poslanik Lese salatu selam, zato se držite džemaata jer uistinu Vuk jede onu ovcu koja se odvoje od stada, držite se džemaata. Preporuka Allahu postanika ali se letu selam muslimanima da treba da pazi na namaz u džematu i da generalno pazi na nešto što je širi od namaza u džematu da se druži međusobno da budu ajde kažimo džema tri džemata u osnovi znači znači skupina grupa ljudi, insa ne treba nikako da bude od koji su pokupili pamet cijelog svijeta, pa ne može niskim, ja neću u džamiju zbog toga, ja neću u džamiju zbog toga i tako dalje. Insan treba da bude od ljudi znači koji dolaze u džemat, vezuju se za džemat, Trudi se da bude društveno korist insan u jednom društvu. Pa kaže Allah poslani kalise, wasalam, zato se držite džemata jer uistinu vuk jede onu ovcu koja se odvojila od stada. Znači insan onog momenta kada dođe na stepen da klanja namaze u džema, kod kuće ne dolazi u džemat odvojio se od društva sam je, nikomu ne velja neka zna da je to prvi korak eh, ka šetanovom zavođenju jer Boži poslani kaže vuk Če pojesti onu ovcu koja se odvoju od stada. Poredjeći, znači, ljude i stado. Sve dok su ovce u stadu kod svoga pastira, njima je, znači, sigurnost u jednu ruku zagarantovana. Ali kada ovca ostane sama iza stada, takvu će ovcu najprije pojesti vuk. Tako je insan. Sve dok je u džematu, zajedno klanja sa ljudima, trudi se da bude društveno koristan, jednostavno u zajednici je, savjetuje ljude, ljudi njega savjetuju, Inša Allah, u hajru. Onog momenta kada se odvoji od ljudi, definitivno je to već pokazatel da je krenuo neispravnim putem. Molim uz višnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učinje na putu istine. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam u uh, ono što učimo i što radimo. Mi ako Bog da sljedeći put se nastavljamo družiti sa 192. poglavljem. Podstajem na obavljanje sabaha i jaci u džematu.